Paulun Kolossiyelilərə Məktubu 1. Fəsil Allahın iradəsi ilə Məsih İsanın həvarisi mən Pauldan və Timotey qardaşdan Kolesiyadəki Məsihdə olan müqəddəs və sadiq bacı qardaşlara salam. Atamız Allahdan sizə lütf və sülh olsun. Sizin üçün həmişə dua edərkən Allaha Rəbbimiz İsa Məsih'in atasına şükr edirik. Çünki sizin Məsih İsa'ya imanınızdan və bütün müqəddəslərə göstərdiyiniz məhəbbətdən xəbərdar olduq. İmanınız və məhəbbətiniz göylərdə sizin üçün saxlanan şeylərə bağladığınız ümiddən qaynaqlanır. Bu barədə sizə çatan müjdə olan həqiqət kəlamından əvvəlcədən eşitmisiniz. Bu müjdə onu eşitdiyiniz, həqiqətdə Allahın lütfünü dərk etdiyiniz gündən bəri sizdə olduğu kimi, bütün dünyada da bəhrə verməkdə və yayılmaqdadır. Bunu bizimlə birgə Məsihin qulu və sizin üçün çalışan onun sadiq xidmətçisi sevimli epatradan öyrəndiniz. O, ruhdan qaynaqlanan məhəbbətinizin xəbərini də bizə çatdırdı. Ona görə bunu eşitdiyimiz gündən bəri sizin tam hikmət və ruhani idraqla Allahın iradəsini bütünlüklə qavramanız üçün biz də dualarımızı və yalvarışlarımızı kəsmədik. Belə ki, Rəbbə layiq şəkildə həyat sürərək onu hər cəhətdən razı salasınız və hər cür xeyirli əməldə bəhrə verib Allahı tanımaqda böyüyəsiniz. Hər şəyə dözərək səbr edə bilməniz üçün, onun izzətli qüvvəsinə güvənərək, hər cür qüdrətlə möhkəmlənəsiniz. Müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmanız üçün, sizə səlahiyyət verən ataya, sevinclə şükür edəsiniz. O, bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib, öz sevimli oğlunun patşahlığına köçürtdü. Oğlunda verilən satın alınmaya, Günahlarımızın bağışlanmasına malikik Görünməz Allahın surəti Və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan odur Çünki göylərdə və yerdə olan Görünən və görünməyən hər şey Taxtlar, ağalar, başçılar, hakimlər Onda yarandı Nə varsa onun vasitəsilə və onun üçün yarandı Hər şeydən əvvəl var olan odur və hər şey onda bərqərar olur. Bədənin, yəni imanlar cəmiyyətinin başı da odur. Hər şeydə birinci olsun deyə başlanğıc olan, ölülər arasından dirilərək ilk doğulan odur. Çünki Allah tam bütövlüyü ilə onda yaşamağa və onun vasitəsilə çarmıqda axıdılan qanı ilə barışıq yaradaraq həm gerdə Həm də göylərdə olan hər şeyi Özü ilə barışdırmağa razı oldu Etdiyiniz pis əməllərə görə Bir zamanlar düşüncələrinizdə Allaha yad və düşmən idiniz İndi isə Məsih cismən ölməklə Öz bədəni vasitəsilə sizi Allahla barışdırdı ki Sizi onun qarşısında müqəddəs Ləkəsiz və nöxsansız təqdim etsin Bir şərtlə ki Eşitdiyiniz müjdənin verdiyi ümiddən sarsılmadan, iman əsasında möhkəm və sabit durasınız. Bu müjdə səma altında olan bütün yaradılışa vəz olundu və mən, Paul, müjdənin xidmətçisi oldum. İndi sizin üçün əzab çəkdiyimə sevinirəm və məsihin öz bədəni olan imanlılar cəmiyyəti uğrunda çəkdiyi əziyyətlərin qalanını Canıma cəfa verərək tamamlayıram. Allahın sizin üçün mənə verdiyi vəzifəyə görə mən bu cəmiyyətin xidmətçisi oldum ki, Allahın kəlamını, yəni əsirlərdən və nəsillərdən gizlədilən, indi isə onun müqəddəslərinə açılan sirrini tam bəyan edim. Allah millətlər arasında bu sirrin izzətinin necə zəngin olduğunu müqəddəslərə bildirmək istədir. Bu sirr sizdə olan Məsihdir. O, sizə izzətə qovuşmaq ümidini verir. Hər bir insanı Məsihdə kamilləşmiş olaraq Allaha təqdim etmək üçün hamiyyət tam müdrikliklə nəsiyyət və təlim verərək Məsihi bəyan edirik. Bu məqsədlə də zəhmət çəkirəm və onun məndə qudrətlə fəaliyyət göstərən qüvvəsi ilə mübarizə aparıram.